يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Menn yehdih illahu fela muzilla lah, wa menn yudlil fela hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha ina Allah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa menn tabi anbi ihsanin ilaha yudhina maa ba'du. Wa ala jalla jalaluhu. Nanyagubi blagodat wa nuputi. Donasimu sallavatu sallamu sallamu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Nanyagubi porodsa ashabinas shanikvika sri rasulmika da'na. Rekli smo, istorija se ponavlja. I ono što se dešlo, desilo prvi put i danas dan se dešava, je li tako? Nakon prolaska nekoliko vjekova, u svijet se ponavlja, znači nakon ništenja, sad ještovog naroda, je li tako? Ljudi su to vidjeli, znali da se dogodilo. Međutim, prolaskom sto djesta, trista, godina, ponovo svijet obuzeo širk i nevijestvo. E, govorimo o Ibrahimu, ali i Selan, koji je se rodio u, u Iraku, u jugu Iraka, e, mjesto zvani e, Babilon, tako poznata, poznata kraljevina. E, od oca Tare, ili kako se spominje, kod oca Azera, mada neki kaže da je Azer njegov nadimak po kipu koji je koji je u to mjestu, oni kaže da je obratno, ali što je najbolji, najbolji za ja. oni koji, koji, koji pisu, ro, pišu rodoslov, više spominju Taru kao njegovog oca, ne kao Azera, iako je u Kur'anu spominut azer, ali kao kažemo, jeli, moguće da je to njegov nadimak ili ime Kipa koje su u to vrijeme ljudi obožavali. Jel' tako? E, koji svakako, reksomatno području, to su potomci, E, Nulhovog sina e, sama, je li tako? <clears throat> o, u to vrijeme, većinom svijeta, znači, kad kažem da neko vlada svijetom, ne mora znači da vlada cijelim svijetom, ali većinom poznatog svijeta u, u to vrijeme vladao je tadašnji kral Nemrud. Nemrud, koji se druga imena, koji je, kako se spominje, vladao hiljadu godina. Da je godina bio vladar. Nije to nešto čudno, znamo i da je Faraon koji je vladao Zerremu, Sad Selam vladao 300 godina i tako dalje, je, znači vladao jedno 400-500 godina prije, Ibrahima na Selam i nakon njega toliko godina je vladao Nemrut, dok, dok nije uništen. Allah što najbolje zna, kad su pitanje ove godine, prona koliko se oslaže, možete ubiti 850, pa kažemo da je hiljadu, manje ili više, jel? Ali kako spominju, oko hiljadu godina, da je bio samo kraj, koliko je živio, Allah što najbolje zna. Njega ću još, još kasnije spominj Na ja tacu. Každa je nemrut u to vrijeme vidio zjezdu. Vidio zjezdu, pneku padao, su pa je se prepao, pa je pitao oni... E, kak se zovu? Što gleda je iz jezde kod nas. Astroloza, a. Astrolozi oni ne znam, sihrba s njoj i tako dalje. Oni da su protumačio, da je cerotu nego narodu Neko ko će uništiti njegovo kraljinstvo. Je li tako? To je se desilo za vrijeme fara... faraona. faraona, je li tako? Kad sam mislio na Musala i selam. Pa je Nemru naredio ljudima da se ne smiju sastati sa svojim zrenama. Tije godine, tu u to vrijeme, rastaju ljude, žena i svako djete koje se rodilo, oni su šta u? Ubijali. on su ubijali, je li tako? E Ibrahimov otac je sklonuo Ibrahimu na njegovo mjesto, kako se kaže, ali Allah je on dao da Ibrahim raste brzo. Raste brzo da ne bi otkrili on da nije da je gubio za na rođenčen da gobi za sedmično na onon da raste koliko druga narastu za za mjesec. Tako da je on za kratko vrijeme je bio momčić, već bio momčić tako da oni nikako nisu mogli otkriti da je on malo dijete i da je da je u opasnosti jeli, ona je li onevo pitanju kraljestvovog ovoga ovoga cara jeli. E, Nego otac je bio poznat po pravljenju kipova. Po pravljenju kipova. A već Ibrahim je bio mojčić pa ga je slao otac na pijacu da prodaje kipove. Pa kad kada bi dođo Ibrahim na pijacu, govorio je kupite ono što će biti razlog vašoj nesreći, a što vam nikada neće pomoći. Pa je tako, tako prodavao kipove. Tako spremno se vaše najbolje zna. E, Pa je počeo, jedan nakon toga, ali što je spominio, da mu je u mladoj radnosti, dok je bio mlad, tako, da mu je dao razboritost, da mu dao, da razumije, da poima i tako dalje. Pa je počeo govoriti svojom otcu, svojom narodu. Ali Allah je šlanu Koranu spominje na jednom mjestu kipove, tako za, zašto obožavate kipove i tako dalje, na drugom mjestu spominje mjesec, spominje zvijezde. Spominje zvijezde. Kažu, ovo se je radi dva naroda u babilonski narod obožavao je kipove. Jedno se pomnju krano kipoma to i raspravu Ibrahima sa njegovim ocem sa njegovim narodom se misli na ovo mjesto. Kada je Ibrahima sna učinio hidru i došao je na dva mudije južna Turka turska onaj, i prema Šamu taj narod u to vreme obožavao zvijezde. Grad Tel Damaska koji su bili Kaže, imao su sedam kapija, na svakoj kapiji bio napisano jedno ime te te zvijezde. Pa ta priča, kada je spominio Ibrahima, se nam je raspravna, kada je vidio zvijezdu, pa kaže, oma ono gospoda, pa kada je došlo, pa kada video vidio kamer, pa kada video vidio sunce nakon toga, to, kaže, se misli na davu koju je Ibrahima sam sprovodio u tom području, a ne u području Babilona. Tako da im došlo u području, kaže, spominio se i zvijezde i kipoj, ovo je drugo, kada je Ibrahima sam znači učinio hijžu, u to... Jer ja tako u tom mjestu je ona, narod obožavao ovi 7 zvijezda. Jer ja je tako. <kuh> pa prvi, prvo suvijek počni od svoje familije. I Mohamed Salome počni od svoje familije. Prvo svoje, svoje najbliže, pa posle toga svoj narod i dalje. I Ibrahima Salome krenuo svoga oca. Ja, je ti oba, bož zašto tako radi, zašto božaš kipove i tako dalje. Pa onda svoje narod, pa ima rasprava sa samim, sa samim kraljom Nemrudom. Jel' tako? Međutim, ko narod, šta si ti, ko si ti, Pametnaković, mi zatekli bave, zatekli djede, uvijek on što govori, govori danas dan. Kaže jednom, imali su jedan praznik u godini, kada su oni svi iz grada izlazili i pravili veselje negde na svoj bajera, na svoj praznik, negde vani. Pa Ibrahima, pozvotac, kaži, ja se svekim, ja sam bolestan. Jasna bolestna. Planirao je da, u stvari, on uništi njihove kipove. Jel' tako? Odšao njihovo mjesto i se obožavao kipove, uzeo si kiricu jednu i krenuo redom. Porazbio kipove i ostaje jednog najvećih. Izmenuo si kricu njemu zadnji si kiricu na, na ruku. Kad se vratili, oni imao sva vidjeti. Men feale hadabi, ali heti na. učinio s našim bogome ovako? pokaže pa inas ibn al-fatan, ukalu Ibrahim. Znamo enog Ivonka, ha, uvijek govorio protiv naših bogova. Imamo Ibrahim, pa ka kaže da vedete, da ga ljudi vide da mu sudim. A ovo je stari Ibrahim selamih ftio, tako da se narod skupi, uništena božanstva, tako dalje, skopio se sam narod koji Ibrahim dovete, bra, pa je, Ibrahim ih ftio tako dogodi. Musa selam tražio je od faraona idje ana meudin na. nam na na na Učinam jedno vrijeme, da se sastanem na jednom mjestu i jedno vrijeme i da se sam narod skupi. Cilj je da čuje narod. Je li tako? Kada su došli i su ti ovo radiju... Pa kaže, pitajte ga veliko u koje radiju. Pitajte ga veliko koje radiju. Vidite da je to on u radiju. Pa kaže, oni su tada skontali da nije urijedka, znaš da on ne govori. Ali su oborli, oborli glave i vidio su da su šta po? Sporaženi, da sporaženi. Pa kaže, znaš da on ne pričaj i ne govori. Pa kaže, što onda obožavate nekoga ko ne donosi, nije to vam može koristiti, šta tu učiniti. Međutim, vođe njihove kažu, a, pomozite vaše bogove, pomozite vaše bogove, pa spalite ga loro su mo ja mogu suziti koplje, strelo, bit ga mač, zaklavamo. Šta godače, što baš slatu. Ne zanimao drugi kazme, ja mu. Odrečemo ga i tako dalje. Međutim, dala se ti o eli da se dogodi pa su našli u velku dolinu i sav narod i muško i žensko bolesno i sve donosili su šta drva, onije ceplje, komače tako, ha, skupljali sto mjeseci dana. Nalpuno je li, to je, Allah zna koliko kubika, stotinama i hiljadama kubika na jednom mjestu, jednu dolu veliku, pa su to zapali. Pa kad su zapali nismo mogli prijiš vatre. treba ga sveloći ga baciti u vatru, baciš na kraj nije, hoćemo ga u sredinu, pa su napravili jedan kata, kata pul da ga šta, da ga baci, je li tako? E, dolazi Jibril i se ono pokažu, Jibraimu treba ali pomoći. Bi li mi je rekli, trva ne trva? Ne. Ma, treba ili ne treba? Ne, treba, kako ne Kako ne treba pomoć, treba. Međutim, razbor je da čovjek zna da u takvim situacijama, aha, može pomoći samo Allah. Tako. Allah Želeđa. Da li će nam pomoći brilom, ili nekim drugim, to već nije bitno. Jel' tako? S čime ti ćeš pomozime. me? Znate ne, momak kad se govori u Suri, pa kad se govori dječak, sirba, pa kras pol ga ubiju, pa da ga baci sa stini, Ik gdje mi baš sit. Zaštiti me sunčićem ti hoćeš. Odošeme u džamac, zavezani ruku i nogu i na pol more samo ga skamenom, za kamen zaveza zavat i baci ga u more. Dobro šta to trebalo da bude. Zemlju tres na vodi, plamje, vatam, ne znam. Čime ti hoćeš pomoći? Je l' tako? On pa kad jedino što je Džibril pomagao, Ibrahim alaj je salam jeste kaže ono što je, što je osjetio Ibrahim alaj salam od 2 3 a čikasune ga bacil kao catapult. Jesaka je da su oni pošto bio zavezan, da su ni konopci na rukama nogama izgorjeli od vatre, a njemu nije ništa bilo. I da mu je malo bilo vruće u bad, kad kad bačem vodu, malo bilo vruće po međuibril, brisao brisao znoj. Da mu je din brisao znoj. Kada kad ga je bacio, kas ga bacili, ha? Vidjeli su usred te vatre da baš samo napravio Ibrahim selam zelenu u A je nakon toga je Abraham slagorio, nikada nisam lje, ljepši provelu život. Da je je domako provelim ostatak svog, svog života. Govori se da je viši od mjeseca dana, skoro dva mjeseca, da je provelu vatra dok je se vatra zgorila. Dok je se vatra zgorila. Narod je to gledao danima. Pa kada je njegov otac vidio, kada je nijema rabuke, a je Abraham, tvojeg gospodare, divan Abraham. A njegovima majka je rekla, Jednom od tih dana je rekla Ibrahimu, zamoli. On su sa njim pričali, zgovarali. za svo, zamoli svojeg gospodara da dođem da do tebe. Pa je zamolio, pa kaže, prošla kod vatru, da je nije opekla. Došla Ibrahimu, zagruga, poljubila ga, pa izašla. Pa izašla, je tako? I sve su, kada je životinje gasile vatru. Osim, osim jednog guštena. Gek, kako nas kažu, gek je li on specijalac ušla ena žena kod AI našla koplje ovako uzadi kaže šta ono u kući znači šta će taj koplje kaže da ubijam guštara neki poslanic seleme sve su životinje gasile osim gka koga ubio ima se va pa kaže ja sa njim ubijam ove guštare a uz specijalci uzazit preko preko telefona inaako strašno izgleda guštetici nisu kao naši guštari mali nisu veliki je ali ona ona on je kaže puhao da raspamsa da raspamsa vatusa Pa kada Ibrahim Salaam, ja sam najnjepši dio svog života provio u, u toj vatri. za Ibrahim Salaam, je li tako? Vatra inače, ta nekakav prirodni zakon je da ona uvijek pali. Da uvijek pali. Dobro, ako ne pali, šta vatra radi? Prži. Ne, ne, ne, ako ne prži, šta može biti drugo? Može li biti hladna? Hladna. Ha? Može ako hladno. Ne može biti ili druća ili nema, ali ne može biti hladna. Ali Allah je kad hoće da promijeni zakon u prirodi kaže Kul na naru kuni verdeno selan. O vatru budi? Hladna i spasonosna. Pa kažu da je Allah je samo nije rekao spasonosna i Ibrahimi se smrzu vatri. Ne vatri. Neko budi ne znači nemovi pržit, zakon koji mi poznajemo ne vrijedi. I još budu spaso nasan nasan Ibrahim da se ne bi Ibrahim selam smrznuo da. Se nebi, imirahim, Allah. Bin požel da bude u vatru. Tako. <laughs> Čovjek mora biti ovo pitanje te rekuli osnanas na Allah dželejalu. tako. Čovjek ne smije tražiti kramete. Međutim ako dođe situacija kad, kad kad nema drugog izbora, onda se mora osloniti. Ne mora nego stvarno treba da bude oslonjen na Allah dželejalu. Da to postojani kakvi šehovi, sihrbazi, podaju kroz vatru, sjede, pale se, ništa mu, ništa mu. Koriste preparate, džini, pomažu helenese, onaj, pa su optužili na da je on sihrbaz, ti sihrbaz su optužili na temiju da je on sihrbaz, da ne radi po sunetu, da, da prkosi svimi mama u istoriji, se proti svih medzeva i tako dalje, pa se naško halifej pa kaže mi Temija ovi ovi što tvrde da su evlije i krozatu još kaže ono su evlije kaže ja pristajem da se sam naru skupi Damasku, da nađemo jednu velku vatru i kaže ja i ova Sufija da se uzme ovako u podrum i da uđemo zajedno u vatru neka Allah sprži onoga ko ne bude na istini pa kaže ova ja sam kaže bijo bijegla da jala, se mi Allah je šanu sa vatru I trebaš ti da uđe naođeš vatru vreku i da uđeš i kaže hajmo mi, hajmo uđe u vatru. Pa da vidimo kome će našanu, koja će našanu. Pa kaže, bilo sam ubijeđen njega sprždan. Pa kaže, nije smio, nije pristao. Pa ja, istina, pa istina pobjedila. Je li tako? E, Nakon idlaska iz vatri, kod nas su dolazile, kod kraja su dolazile delegacije uzmjela su i tako dalje, pa i među njima došlo Ibrahima Leselam. Znači nije bilo mnogo naroda kada je se on raspravljao sa Nemrudom, nemur, možda neke delegacije. Kada ga je došlo i vidio, ha, počela je rasprava između njega i Ibrahima Leselam. A ono što spominju u Suri Bektar, je li tako? Što kaže? Namteraj lelezi, hađa Ibrahime danis vidio za da za jel tako došla vijest onome koji se rasprao sa Ibrahimom Allahu mu dao vlast. Pa kaže Aladsinu, ha? Rabbi allazi yuhyi yumit. Moj gospodare koji daj smrt i život. Kaže ga kralj pa i ja daj. Dovete dva čovjeka. Dovete dva čovjeka. Kažu ubijte ovoga. Kaže ovoga ne mojte ubiti. Eto kaže vidite ja, ko među da dam život, a ko među davam smrt. Ne govorim, ja o tom joj ja govorim. Ha? Kapica muške vode ili zrna u zemlju, mrtvo, nik ne. Ha? Ili nije ti bilo nigdje ko će to živjet, ili vidiš ove kosti koje su ramim, koje su prašna, treba i ponovno živjet, o ja joj govorim. Ne govorim, ja tebi ko će, koga će šubit, ko ga neće šubit. Ali dobro, ako je tako kažeš, Allah je samo daje da sunce dođe sa istoka. Hajde, ti učin da doje se zapad. Pa se zgunio, pa se zgunio, nevjereni, kaže allah Pa je protirao, istirao šta je Ibrahima, Ibrahima vaselam, iz tog skupa, kada nije mu dao namirnice. Vraćajući svoj porodci, Ibrahima selam? nije imao ništa u torbi, nebo kaže uzme torbu i napuni zemlju. Napuni je zemljom, dođe u kući, kada je stavio torbu, poradi i zaspi. Kad se provodio, preim Lehran. Kao da, pa kao našu tvoju tvorbu ni namirnica što sti što sti donje. Pa galavaj, anu, pa galavaj anu pomagao iz te iz te strane. Je l tako? E mislimo kazalo za Nemo Ruda da je vladao koliko kažu da Ibrahima je Ibrahimaj vladao 400 godina. Naako tobać vladat još još 400 ili ponekima još još 60 s snami 1000 godina a potomak je on od Saula, je l' tako, njegov uzrijeta prostora. Jer kaže se da su da je on u to vrijeme vladao vladao Sijeto. Spominje se da su dva kraljera i dva vjernika vladali Sijeto. Na znači, su dva vjernika i dva vjernika vladali Sijeto. Jedan od njih je Nemrut koji spominje i Nabukodonazor. Nabukodonazor koji će ne znam koliko prije, sa se nam, srušiti E, Jerusalem. I protirati šta? Protirati? Onaj Žide od 200 od 200 u u Robsoj tako dalje. Pa on bio jedan od kralja koji su vladali tako većim dijelom svijeta. Što stiže vjernika? Spominje se Sulejmanovisa, da? Ispominje se? Ha? Zulkarnain. Spominje se, se Zulkarnain. Zul on je za nemir Slomen je isto tako da je on živio za vrijeme Ibrahima Aleyhisselam. Da je živio za vrijeme Ibrahima Aleyhisselam. Kada je kada Ibrahima Aleyhisselam gradio Kejagu, naišao je Izul Karnajin pa pitao kojme je to naredio. Pa je zajedno sa Ibrahima Aleyhisselam činio tavaf oko Kejavi. Oko Allah je što vam najbolje zna zato što onaj, se spominje Nemrud u to vrijeme, Jeli, a zanimljivo je bilo da je Izul ne Nemrud bili u isto vrijeme, Allah je što vam Najbolji zna. Je tako? Nakon toga Allah šalje Meleka Nemrudu. Šalje Meleka Nemrudu i poziva ga u, u Islam. I nakon dosta vremena ovaj odbija. Na kraju kaže njemu nemrudu, kad se tako ja kada pozivam tebe i gospodara na u borbu. Na izađem u dole i da se mi... Pa je izveo sasvom veliku nekako da je samo sto hiljala konjanika, da je imao ne znam koliko, uglavnom ogroma vojska. Ogroma vojska od pola miliona ljudi, od pola miliona vojnika. Pa kaže, u sabah kad su sastali, Allah je šanu posloje na njegovu, na njegovu vojsku komarce i mušice. Komarce i mušice. Niko ne zna vojske. Ha? Allah je šanu ikonat neznakonika. Ne Pascalja napali dok nisu, ha? Izjeli vojsku i te ikonjanike, sve samo kosti ostale. Nije se je sunce vidlo od od, od, od, od i veličine ili od broja mušica i komaraca. Jelala je Šanka nemru do samo poslednjeg komarca koji je ušao u u nos njegov. U nos njegov, dok se nije unutra izlegao i i jeo ga polako. I kaže da je nakon toga okršaja s Melekom i komarcima živio još 400 godina bolova od bolova od glava boljih. Na kraju su ga morali prvo šamarom, da ga malo smiri, pa onda šakom na kraju su kaže mora udrat železnom šivkom u glavu, do nisu ubili. To je trajilo 400 godina. To je trajilo 400 godina. Allah je što je najbolji, Allah je najbolji zna. Nakon sa dom, Allah, šano, Na sa ne mogu dojmjeli, ala šanom naredi Ibrahima selam hijru. Pa Ibrahimu selam sa svojim ocem Azarom, kako se spominje, da ga Azar nije ti ostaviti da ide sa sigurnosti. Sa svojim bratićem Lutom i sa svojom ženovicom bio, ženio se sa svojom ženom Sarom, sa svojom ženom Sarom, idu prema, prema Šamu Haran, najda ju Turske Turskiye danas ili gore ona sever Šama. Onaj kad smo da u tom vremenu su ljudi obožavali na tom mjestu obožavali su šta zvijezde. Ja na rast, mako spomeni, spominje se tako sa ovim, sa ovim narodom. Nakon toga stiže Ibrahim al selam u Kuds u Jerusalim. Ono što poznate danas kao kao put, tako. Proveo neko vrijeme da bi nakon toga zafatla ovaj prostor suša. Slušaj, Ibrahimov son sa svojom ženom se uputio prema Egiptu. Putuje sa njim to i ode na priča kad spomeni kralja Egipta sa Jatako sa Sarom, sa Sarom. Koja je zna, Sara bila veoma lijepa žena, ona i Hava bila najljepše žena. Nasjet, na elle je pobožna, lijepa i tako dalje, draga je Ibrahimov selan, pa pita, posla se oni kaže došao je Ibrahim, Ibrahim je bio poznat. Kad dođe Ibrahim sa lijepom, veoma lijepom ženom, A zate kako su zločani, samo vidi neko, daj meni. Nije danas ništa bolji. Pa kažu šta je ona tebi, kaže ona je moja sestra. Pa kaže njel, ako te neko pita, bude pitao šta si, kaže ti ne znaš sestra, jedna svijetu, a nema niko vjernika osim mene i tebe. Misli oz na brašni, na brašni par, iako je bio još luta, ali i sedam sa, sa njim vjernik, je li tako? A kaže, u stvar ti smije sestra po... Povjeri, je tako? Jer ako je žena, onda ubije čovjeka. Ako je sestra, čirka, onda te opusti i uzmi sebe. Jel tako? Pa kaže, kad je došla pred njega, a, pružio svoje ruke prema njega. Kaže, Ibrahima sredna stavuje namaz, pa šanu otkriju hijab, pa je vidio šta se dešava između kralja i, i salje, da mu se srce smiri. Nekom Sara i da je Sara pošla klanjati, pa je ovo ga ufatilo, onda je se pošao davin, gušit i tako odalje, pa je molio da prestane. Pa kada ona se pobojala, reči je da, da ona je ona njega ubila. Ali nekako da je sve šlagirao. Kad god krine da se šlag, da je se to odrešalo nekoliko puta, koji god puta krije prema njoj, tako se dogodi. A on se nju opisival da je to žijezda, da je to, dijamant, da je to, melek, da je to. Pa kažu, niste imen doveli meleka, vi ste imen šejtena doveli. Gondite je od mene. Pa kaže, imam, dajte mi ovu robinju. Egipćanka, kop, kopitkinja, ha? Onaj, hađar. Hađar da uzme sebi za robinju. Čak se nekih mi predala da je to bila njegova kćirka. A ova što najbolji je zna. Pa su se oni vratili nakon toga u, u Šam. Nakon 20 godina boravka u Šamu, Sara vidi da nema djece. Pa kaže Ibrahim, evo ti ova moja Robina, o je. Može da olazi tebe u skrbi sa njum. Ja tako djecu mi tako dali. Svedok nije Hajer. Kako Hajera je tako zanijela i postala trudna. Pa je kaže prva ana koja počila da oblači široku haljinu, sad doliz po sebe, kaže skrivajućio Sare da je trudna, da se ne vidi da je da je noseća. Jel tako? Međutim, Sara je bila ljubomorna, je Ja tako? Međutim, Melek je kada je sreo Hadjar i obveselio je, doio mu da će se rod i da će imat potomke koji će biti priznati kod Allaha, džela dželalu. se na Ismaila ala selama samoga i na Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Je tako? Kada je kada se rodio Ismaila ala selama, Ibrahim ala selama 86 godina. 86, a Sara je bila 10 godina mlađa od od Ibrahima. A tek nakon 13 godina rođice se, doće se Isaka Nešeda. Pa kaže Sara bi ljuborna. Tako ima ženu. Nerotkinja doví osim mlađu, na nerotkinja, uz odijete, malo bliži tamo, pa je tražila od Ibrahima Nešedam da, ha? Da ga udalji, da izvede odatle, misle da je, da nije na njini, da nije na njinim očima. Je tako? Cak se spominje da je htjela da je, kaže, posakati te. Pa kaže, reci onaj, probušio, probušio šta? Uši. Pa je, pa je Hađar prva koja je probušila uši, stala među ne. I kaže tako da je osunetila, da je osunetila Hađar. Jer kako su tako osunete i, i žene. <clears throat> Nakon toga dolazi, odalašao naravno da, i e, uzme hađer i malo dojen da vede u meku. Da je odvede u meku. Je Jel' tako? Od do meke treba putovat, ne znam putovat ali su prilike više od mjese znana. Još ako uzmeš pještice šta ja znam, ona, ona ima više. E, priču i događaj e, dolaska hađer sa Ismailom i je jedno se događalo na ovom mjestu kada je pitanju voda zem kada pitanju boravaka Hađer i ženima Ismaila, ostavit to kada budemo govorili o Ismaila i Selama, zato što ona je to se sve za njega da ne bi uz, uz, uz, uzilo puno, puno vremena, je li tako? <clears throat> Kaže da je Ibrahim Sad dolazio svakog petka kod, kod Hađer. Neki ispođuju da je dolazio samo tri pot, međutije ovo je diskuter bilo tako, beošta iz jednog djeta na ovom mjestu, ali dođe tek nakon na nekoliko dana. Zanimljivo je kada je dolazio, da mu se zemlja povijala. Naći smota se zemlja ko hartija tako da on ha? On ma dođe, planja sabar za 3,5 minuta kod Hadžer, najviše se vraćao. Drugi kaže dođe na buraku, da je dođe na buraku. Koja će posanika se prevesti tako iz neke, iz neke u, u dalekih rami, mislim na, na Mesin Aksa. Davidova Marko kratko vrijeme dolazio iz iz u u Meku zijaratio svoju ženu i svoje su editete. E, nakon što je Ibrahim nakon što je Ismail odrastao, spominje se priča Kurbana i otkupa, je tako? Pošto sve ovo samog Ismaila, se na i u priču za ivaj događaj za Ismaila je ali Isama. Jer onšan otkupio Ismaila od tako sa Ovan sa onom je li tako? E, Spominje se Hadisu da su kjabi stajali, da su kjabi stajali e, rogoviti. Ali poslanis sa sa redno rekao da da prekriju rogove koji su bili u kjabi od togona koji zakla. Ona da ne smije taklanjać dok dok klanja u, u kjabi. Pa je to kad je zgordila, zgordila kjaba, onaj izgoreli su ti rogovi sa, sa, kijabu, sa tim, tim rogovima tako. On je trestleso 73. godini kad je onaj uh, ili 70-te godini. E, Kaže slušna Keaba. Ili 60-te pošto je 10 godna bio bio 60, neki 63. 4. godini kad je išao u Oiskanak na Keab na kontogache Hadjad. Pono drugi put slušna Keabu pre 10 godina Abdulah me zubira. Je l' tako? E, u ovom periodu Znači, 13 godina, ko ćemo spominati, kada bude priča o Ismaila a. Sala, Is Ibrahima a. rađa se drugi sin od Sari, drugi sin od Sari. Kada su melece došli, Džibraili, Mekaili, Strafil, prošli pored eh, Ibrahima a. Sala, jer njegov, njegov, njegov bratić, Lut, učinio je hidrsa Ibrahima a. Sala, ali Galaš ono poslao, na mjestu gdje nas mrtvo more spominje se dva, mjesta, dva grada da su bila iako je bilo više gradova kada dva grada se spominje kojalašanu mjesto točno je plan da bude spomen lut al-insaama onaj pa u tom periodu kada snašli meleci krenuli su također da da onište lutov narod proći prodi Ibrahim asalam obveselili su Ibrahima i Sara da će im se roditi da će im se roditi djete tada Ivo Ibrahimston 100 godina 100 godina sama žena 90 godina, jel' tako? A ne adjuzunu ali šeha. Ja, star, nerodkinja, moj, jel' tako? Ovaj moj isto tako im radim, star čovjek. Ali Allah je što ono, kad hoće nešto da da, hoće, jel' tako? O sto godina ima imati diete, a ti 90 godina na ne, imaćeš i ti. Imaćeš i ti djete. Kad Allah je nešto odredi, kun tve je kun. tako? <clears throat> Pokažu pa kao pitanje onaj u isto vrijeme rođenja Isaka i govora Luta veselam ona a posebno što pet godina bude Isaka veselam i Jakuba veselam pošto su jeli, ona, ona je dolazi tek nakon događaja sa Ismailom i Lutopaćno to kasno ušla u da ne bi spomil na ovom na ovom mjestu Nakon toga vaša nas pomini na ređe je Ibrahimu veselam gradnju Kabe granu Kabe je ja tako I na اولادiti ljudi ali nasi Beke. Prvi hram koji zagranje džurima, kaže Allah je šanu, Al je onaj u, u Beki, to je onaj u, u Meki, neka ima neko koji mina. E, kažu da svako nebo ima svoju kuću, svoju kiabu. Je li tako? Ima obitelj Mamur, da? i na silnog neba. Kažu kada bi ona pala, pala bi na, na kiabu. Što znači da ona oni crteži koji nam se prikazuju kako izgleda sunčev sistem i galaksije izgled neba i tako dalje ne može nikako odgovarati ovima što mi on nalazimo mi u Miju, u Kur'anu i Sunnetu. Jer ne može zemlja na osnovu onoga što je otkriveno i na sunčev sistema i na osnovu galaksija ne može biti tek tako nigdje a ni u kakvom položaju ona jer ona mora biti Ako je nešto gore ili dole, zaskoje strani, gledaš, je li tako? Ako se okrižiš ovako, dole. Da bude na svakom nebu, na svakom nebu da bude kiaba i da bude na svijeno nebo, Betel na murka kad bi spavao paubi na zemljsku, jer ne mora da zemlja biti neđer tamo, pa ovakvu kruju, ne može. Mora biti nekakva horizontalna koja to mora povezati. Znači, zemlja je negdje u centru nečega. Ono, kako samo vam nastavio, ne možete tako izgledati. Mora nekako drugačije biti. Kako je Alahšao najbolji, najbolji zna. E Mika sam gurdlja ogradnik je abi. Jedako, znamo delališanu. E Adem našo Jošo Džibril pokazuje mu gdje gdje Alah džišanu kuća. I meleci su prije prije Adama zvan Talafli oko oko Beitullah. I Adem alesuna Tavafil, tako, nu hvalač da kazao smo da je 40 dana Tavafila oko Kijabije, ja, bila je sve poplanjena, tako. Svi poslanicu Tavafil išli obavljali odhađe. Vidite, oko čega? Problema je složena nije bilo kijabe do Ibrahima aleselama. Držuljak ili kamjeni, šta je bilo, bilo je. Ali Kijabije, Kijabije, sami Jelanišnji kuće nije bilo. Prva je sagrađena, prvi se gradu Ibrahim, Ibrahima aleselama. Jel' tako? Jer poslanicom upitam ko je priji koja je prva kuća, pa kaže poslanicome, ova u Meki. A nakon toga kaže Mešćil Aksa. Pa kaže koliko je međunjih, kaže međunjih je 40 godina. Međunjih je 40 godina. Pa Ibrahima je se ona sagradio Kijabu, a nakon 40 godina spomeni da je sa Isakom i Ismailom također zajedno zagradio e, Mesidul, Mesidul Ahsa. Je li tako? Allah što ono je najbolje, najbolje zna. Znači, šta je bilo, kakav je bio oblik Keabe i gdje se nalazi kuća, a? jer je Melek došao i pokazao Ibrahimu gdje su temeli Keabe. Gdje su temeli i gdje trebaju da pravi. pravi. Pa gledajući sve dokaze ovih, tako? Kažemo da Keabe nije bilo prije Ibrahim, ali se vam. Nešto je bilo kako je bilo, znali su. I ljudi su dolazili, spremno smo... S, hudov narod, salhov narod, da dolazili, molili kad neko je zatrafi nekakva briga, tuga, jad, dođe kod Betulaha i moli, ali on se odazove. Ali kažemo, same građevine nije, nije bila. Jel' tako? E, Spomnijes da iz nekoliko brda donosio, donosio kamenje, gradio i gradio kejabu. Međutim kažu, kada se počela građevina, e, nije moglo šta? ni moglo da do, dohvati goreno. Pa bi stajeo na Mekam. Pa na Mekam, jel tako? Každa je svoj Mekam, mi ćemo išlela, kad budemo govili Ismaila eselam, pošto je povezana tu e, priča sa e, zemzemom, posljedno na predanjo samo zemzem, jel tako? Pošto usko vedno za Ismaila a i odi Mekam i kamen crni kamen, spominjez, U Sini Adjesan spominio da je kamen došao sa Aydem alaih sallam. U drugim radite spominio da je i Mekam došao, znači na kamin, videli ste ko je bio Mekima okruženo tako. Taj Mekam je nekada bio u samu Kijabu od Ibrahima se sallam sve do hataba. alahtaba. Jedna je našla bujca pa je taj Mekam uzela i odnijela ga na, na, ispod Mekije dole. Pa ga posle donio je i ga, nalazi se gdje se danas nalazi od Omeram alahtaba. Jer ljudi su klanjali odmah za kamena, pa smijetali klanjačima. Pa je to veli hata pomjerio malo vamo prema... Tako Tako sprihatli sabi, tako ostalo do današnjih današnji dana. Međutim, on je bio u samu, u samu tako. Pa je se kaže, tražio je Ibrahim Slavos od Ismaila da mu sad donese kamen da znao da će ljudi početi Pa je otišao, tražio, tražio, kaže, pa je došao u do i donio mu kamen. se da ga je našao u Indiji, kada je bio potop. Neki každa ga izradio iz najbližeg brdomek, Allah što ono najbolji zna. Pa mu ga je dao, pa kada došao Ismail, každa da to, kaže, donijem ga onaj koji, bio, ha, koji je bio merljiviji od tebe, koje je bolje malo od tebe tražio. Je li tako? E, za kamen, znači imamo ovdje tri stvari, imamo Hajarul Esed, imamo Meqam i imamo Zemzem, to su ti stvari u kojima trebamo posljedno da čitao predavanje, imamo na tri stvari, kakav je kamen, koliki je, gdje, šta, kako, kako je urađen, odakle baš na to mjesto, tako dalje, išla, a o tome ćemo šta govorit. Crn kamen nekada je bio bijel, sa ademama na srlama bio je, spominjali smo to kad smo govorili o ademom, da je bio bijel. Međutim, ljudi su ga dodirivali, bili su grešnici, pa je kamen pocrnio, pa je kamen pocrnio i od toga je crn. Inače je bio bijel, sjajan ko sunce, kada je ga donio sa sobom ademale i srna. Mekam, kada bi Ibrahim s.a. zidao kejabu, ne može dohvatiti gore. Ha? Pa kaže, stane mi na Mekam, pa bi ga taj Mekam digao u zrak. Pa on bi odusmejila ud, cilu Mekam, pa bi stavio. Pa je se taj kamen dizao, spuštao oko hran, dok je zidao Ibrahim s.a. kejabu. Također kaže, kad je, kad je naređeno Ibrahim s.a. da obznani ljudima hađ, Kaže, rekao, kako ću vratiti? Pa, kaže, stan na kamenu. Pa je kamen se uzdago iznad najvišćeg brda meke, pa je rekao, ljudi, došte na hači. Pa, kaže, niko nije ostao na zemlji, a da nije čuo Ibrahimov poziv. A da nije čuo Ibrahimov poziv. U toku gradnje, Rabbenete, kablo minala, Ibrahim Ismail molio da vam da primi njihovo, njihovo djelanje. Kaže, njišto je zulukarnenje, kako se spominje, pa je on sa njima, sa njima tamatio oko Kjabe, I kada je bila e, jeli, malo više pravog ona, a dok nije za Reme Kureševića zapalila se, bilo ostarila, pa su oni tražili halal paru, pa su malo smanjili, smanjili onaj smanjili kjabu, ali ostaje onaj zvazuj Heđru Ismail, je li tako? Osnoj dio, to je dio Kejabi. E, 70, 60 nekih godina je vodila se borba među Blahem Zubera i i ali ovi Umedića iz Damaska. Nakon toga kad je umru Jezid i, i i njegovi sinovi, niko nije tražio helafet osim Abdulahim Zubaira. Pa Abdulahim Zubair 10 godina bio halifa. Da bi 73. godine došao došao Hadžad. Da bi došao Hadžad i srušio Kaabu tokom tokom rata, pa je ponovo vratio na temelje. Jer je Zubir, kada je srušila kava vratio je na temelje Ibrahima Elisela. Pa kada je došo Hađar srušio je, pa je vratio šta? Na staru. Pa je tako nekako pudašao, pa na kraju se donio na fetu, kaže, koji god kralj dođe, on će pomir tamo pomirvan. Ovaj hoće kako je Ibrahima, ovaj neće, ovaj hoće, ovaj neće. Pa se donio na tako da je Sakjava ne smirio, da ostaje nekako je ostavio, poslaniji sa onom, na srednjem da redim, neko pršidio, neko, neko sužio, da ne poslala igračka u rukama u rukama kraljeva. tako? Poslaniji sam sam spominje svojstva Ibrahima. Ina Ibrahima kane umme. Kaže, Ibrahim je bio ummet. A ummet ljudi je, a, us, kad umiješ jedan ummet, iskup ljudi imaš, samo pokupi njihova dobra djela. A, bio je pokoran, lažan, sve što je naređeno, uvijek je činio. Boga, koliko nas je teško. A ako bi sakupio sto ljudi, onaj klanja, onaj daje zekat, onaj posti, onaj dobro promja ženi, napravljeno do komšijama, pa sakupiš tako sva dobra djela. Ovo je bilo sve ubrah imalejseva. Skupio ono što skupio jedan umet ko se, bio je vođa, bio je primjer svim, svim ljudima. Allah što on ga mnogo, mnogo hvali. Allah on ga uzme sebi ko? Ko prijatelja. Bio je Kerim. Kada nikada u životu nije sa. Nikada. Imao ovaj je kuću koja je imala četvora vrata, uvijek je bila otvorena. Sa svake strane sjeta pojena vrata, kudog ko nađe, a, mogo je da uđe, nije morao da obilazi. Pa je kaže, išao jednom da traži, nekoga nije nikoga našao. Pa se vratio, vratio se kući, potišten, kada je ušao u kuću, našao je čovjeka kući. Kada je, ko ti je dozvolio da uđeš u kuću, kaže, gospodar, moj tvoj, Poka kaže, da sednemo da idemo, kaže, ne, ja sam Melek. Ja sam Melek, došla sam da te obveselim, da ja te uzeo za prijatelja. Da ja uzeo za, za prijatelja. Pa je Allah je za, za Halila. Halil je eh, najveća, najveći stepen ljubavi prema nekome. Kod ko nas viču Habibula, Rasulu o Habibu. Habib je ono više što koristili u zaškovanje. Poli je, ali mora to isteći. Naš, vidi maša zaljubil s upstraka, vidi s drugu još se još je zaljubil. Tako da je to prijelazno. I A Ona Ali hule je nešto što je stepen ljubav. Što je stepen ljubav. Pa Allah je Ibrahima za pristnog prijatelja. Pa kaže poslanje Sala Selema. Inna laj tahad ibrahima halila. Inna laj tahad za ni halil, inka ibrahima halila. Allah je ša šando uzoo imene za prijatelja kao što je uzoo i Ibrahima za prijatelja atak. Kaže prvi Alas som na red, prvi nosu stalvare. Prvi nosu stalva široko odeću. Prvi se susunetiu. I to da što na redio da uzme sve krizu za sebe susuneti. Ah, uh, ne kaže kada ima 80 godina, ponekim kaže každa je im kada ima 120 godina se tada da tada susunetiu. Prvi je kresao brkove, čistio dlacice oko stini, ispod pazulha je kostinog mjesta. Ona je sjekao nokte i tako dalje. Znači uve je sunete prvi koji isto je misak i tako dalje. Znači uve je mnogi sunete koje mi danas, koje mi danas poznajemo. Na sunnje dano ljudi biti obučeni, a proživljeni goli i bosi, neobučeni i tako neobrezani. Kad prvi koji će biti obučen na dano je Ibrahim, Ibrahim ali i selam. Je tako? Ali <clears throat> da što nam spominje, poslanik se spominje da on ima posljedan dvorac u, u džennetu. Jel' tako? Pokazao mela vješanu kako žiljava, kako žiljava, mrtvi kada pitao kako žiljavaš mrtvi, pa je kazao uzmi četre ptice, navodi s koje su ptice, nije važno, uzmi nož pa i secaje te ptice na komadče, iz miša. Pa na četiri brda četiri se tako dijeluje, a kosebe samo ostavi glave od tih ptica. Pa kaže reći da dođi, pa su so ptice, dolazili s pa se, oni šta, redale, jelah što ona je to jednu džiza, njegovi pokaze, poka, da ti pokaže kako, da bi se kaže, čvrstilo moje moje vjerovanje, je tako? E, znači, jelah ga što mnogo, mnogo hvali, i on je jedan od onih koji su u Lazim, koji su tako a, najbolji, najbolji ljudi priznati kod Allah, kod Allah džela dželala. pita njegov izgled, Spomnio je Sahih Hadisma da su Asama pitali da je poslanik sallam sallam opisivao poslanike. Pa kaže, ako želite da znate kako je gledovala prijatelj, pogledajte u svoga prijatelja. Pa je mislio poslanik sallam na sebe. Pa Ibrahim sallam najviše je ličeno poslanika Muhammeda sallahu alaihi sallam. Jel' tako? Iako nije bio, kazali smo, Arab, jel'i? Ali kažemo da je... Vi će na poslanika, Salas Prije Ibrahima Selam umrla je Hadjar. Mi ćemo se spominjati da je umrla prije e, na, na gradnje, gradnje, Kjabi. Da umra prije gradnje Kjabi. Mi ćemo se spominjati ženu Ismaila Selam salam kada je ne govorilo A Sara je umrla kada ima imao on 127 godina. Kada je imao 127 godina, kaže je kupi jednu pećinu od jednog čovjeka, pa je zakupao u, u pećinu. Nakon njiha e, sa Sarom je imao, sa Hadjara je jednog sina, Smajila, a sa Sarom imao Ishaaka. Nakon toga ženio, kaže Kacuru, pa imao sa njom šest sinova i ženio je Hadjunu, sa njom je imao pet sinova. Znači ukupno imao, kako se spominu, da imao trinestero djeci, sinova, jel' tako? Ide je nakon e, Nakon njiha još živio, jel tako, nakon, nakon, nakon žena živio 80. godina što Zuzar kaže da je živio dvijesta godina Ibrahim, Ibrahima aleyhisselam. Ukupan je u Hebronu, dan se to zove Halil, u, u Palestini, grad Halil, jel tako, e, gdje je Suleiman aleyhisselam, kada došao, napravio je jedan građevinu i u toj građevinu se nalazi e, Kabor Ibrahima aleyhisselama i negoho sina Ishaqa. Pošto je Jakub učinio hijdru u, u, u, u Egipa, tako sa i usufali selam, tražio da ga njegovi sinovi prenesu, da ga ukopaju sa njegovim ocem, njegovim dedom, tako sa da, plemeni ta poslanika. Pa kad je Musa, le selam, ilazio iz Egipta, ponio je sasvom Jakuba, le selam. Ponio je sasvom Jakuma, pa ga je cijelo vrijeme nosio sasvom, dok ga nije ukopao zajedno u isti kabor gdje se danas nalazi Kabor Ibrahima, Isaka i Jakuba na jednom, na jednom mjestu i to je poznato i danas, i danas dan. Kako se zume mjesto? Halil, Halil, Halil. Ili Hebron, znači možda Hebron. Naop to odlazi poslanstvo Isaka i Jakuba, mi ćemo išla drugi put govoriti o ovim poslanci. Nismo također o Ismaila Selam njihovim i njihovim potomci. نصلى على والله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل